אז וזה... אתם זוכרים שעסקנו בפעם הקודמת בשבעה גורמים לעיירה mm -hmm. ואתם בטח גם זוכרים בעל פה מה שבעת הגורמים אם אתם זוכרים כן okay. כן okay. okay. אני קורא, תשומת לב, הייפולנס, כן, שתיים, חקירה, כן, ריחה סמל, כן, שלוש, מאמץ, כן, ארבע, שמחה, ג'וי, כן, חמש, שלווה, שש, ריכוז, ושבע, ישפצית המלך. אוקיי, ממש מדויק. אז עברנו כבר על רובם. עכשיו, חוץ מאשר על השתברות הנפש, שעל זה עוד לא דיברנו בצורה ממש רצינית. בוא נדבר עוד פעם על שלווה נדבר עוד פעם על שלווה אם דיברנו על זה לא נהיה הראש, אני לא זוכר כן מה ההמלצה היא? ההמלצה היא... איפה התפסור? בוא נזכור שני דברים, אלא שהגורמים האלה הם גורמים, ש... הם דברים שכבר יש אצלנו זה לא שאנחנו ממציאים משהו מהדברים האלה רק מה שצריך זה לטפח אותם ולהעריך אותם עכשיו יש לנו רגעים אני בטוח שאנחנו בשלווה אז מיוצר מי פחות ודאי אבל החוכמה היא כשאנחנו נמצאים בשלווה להעריך את זה. זאת אומרת, לפעמים הבעיה היא, לא אצלנו כמובן, אבל אצל אנשים אחרים, ששלווה נחשבת כדבר לא טוב. כי זה אומר שאתה לא עושה כלום. אה? לא, שלא אכפת לך. או שלא אכפת לך, עוד יותר גרוע. אבל נגיד, נגיד... עכשיו תחשבים דברים מתוך שלווה? מה? לא עושים דברים מתוך שלווה? מתוך שלווה? כן, כלומר, אנחנו מדברים בקצב, זו אסתיבה, לא? כן, אבל יש אנשים שאפילו זה לא נראה להם טוב. ולעשות מתוך שלווה זה לא כמו לעשות מתוך התלהבות. אז פה אנחנו שומעים בעצם את ההמלטה שאם אתה עושה לא, אם אתה לא עושה כלום זה בסדר ואם אתה עושה מתוך שלווה זה עוד יותר בסדר אבל השאלה מתוך מה אתה עושה את זה אם אתה עושה את זה מתוך שקט פנימי או מתוך סערה והטענה היא שזה גם יותר יעיל וגם גם יותר יעיל לפעולה עצמה וגם יותר מוביל בדרך להבנה, להערה. אולי פחות מעניין אבל? הטענה היא, הטענה היא שהעניין מגיע מזה שאתה מעביר את המוקד מבחוץ פנימה ואם אתה מסוגל להתבונן על הדברים שקורים אצלך אז זה נורא מעניין. עכשיו האמפליטודה של הדברים היא יותר קטנה מאשר אנחנו רגילים בחוץ. אבל אנחנו מסתכלים על זה כאילו בזכוכית מגדלת ואז זה מקבל את הגודל המתאים כי האמפליטודה היא, היא זאת אומרת העניין הוא פונקציה גם של ה... כאילו אם יש דבר כזה של הגודל האובייקטיבי של האירועים וגם, וגם, וגם של, ה, של התשומת לב שאנחנו נותנים להם עכשיו זה גם הולך הפוך אם אתה מתרגל להתעניין נגיד בדברים יותר ויותר במרכאות מעניינים או יותר ויותר מסעירים בעצם בזה אתה מקהה את הרגישות שלך אז אנחנו אומרים הפוך, לך הפוך, לך פנימה, לך לדברים הקטנים עכשיו לדוגמה מי שמצליח אה, אה, להיות עם הנשימה בנשימה מתחוללים הרבה מאוד דברים שאנחנו כרגיל לא שמים אליהם לב. אפשר לשים לב אם היא מהירה או איטית, אם היא חלקה או מחוצפשת, אם הפנימה או החוצה, אם אתה בהתחלה אתה... זה מעניין? למה אני מתעניין בזה. אבל אתה מתעניין לעצמך בפקודה להתעניין בזה? זה באמת משעמם. אלף, אלף, זה לא, זה לא, זה לא משעמם באופן אבסולוטי. בסדר. באופן, זה נשמע משעמם. תגיד, אם כל רגע תהיה מאוד מודע או מאוד תתעניין, האם אני עכשיו נושם פנימה או החוצה? אבל לא קורה מה עכשיו, לא, לא, אני מדבר מתייחסים החוצה, כי יותר... כן, כי יש יותר גירות. רגיל... נכון, נכון. אז זה בדיוק מה שאני אומר. אתה מתאים בעצם, אתה יכול לשלוט על שני הדברים, על שני, על שני המישורים האלה, על שני הצירים האלה. על הציר של הגודל של הדברים, ואתה יכול לשלוט. על הציר של העומק של הדברים עכשיו נגיד לדוגמה אנחנו שומעים חדשות בסדר? ושר בממשלה לשעבר מסתבר שהוא היה מרגיל איראני לכאורה לא בארץ מסעיר לגמרי נכון? אבל אבל אחרי, אחרי, אחרי, אחרי, אחרי, אחרי, אחרי עשר דקות, זהו, גמרנו, הבנו, כאילו, אז מה, התפקיד של החדשות זה להמשיך ולעשות את זה מעניין. עכשיו, זה באמת, כל הדברים שהם אומרים, אתם מבינים שהכמות העניין שיש בדבר, אובייקטיבית כאילו, היא מוגבלת, אבל התפקיד של, נגיד של החדשות, או של הרכילות, או של מה שלא תהיה, זה פשוט להגביר את זה בצורה מלאכותית. עכשיו, אם אנחנו סאקרים, אז כן, אנחנו ממשיכים. אני אתן שתי... עוד דוגמה אחת. יש פה חלק מהאנשים אולי, שאם כרגע מתרחש משחק כדורגל ברוסיה, הם צריכים כל הזמן לדעת מה קורה, וזה נורא מעניין אותם, באמת מעניין אותם, והם מסתכלים על המשחק, וזה נורא מעניין אותם, כל הזמן קורים שם דברים. לעומת ]ですね, זאת, יש אנשים אחרים, מסתכלים על זה, תהרוג אותם, זה לא מעניין אותם. זה לא מעניין אותם. אז מה? אז זה מעניין, או כדורגל זה לא מעניין? מה? לא, זה ברור. מה ברור? כל דבר אובייקטיבי. למה זה ברור? מה ברור, כאילו? בואי נשאל אחרת. זה אנחנו מקריאים. שמה? שברור שיש אנשים שמתעניינים בכדורגל. אוקיי. אני חושבת שגילון שאל מעניין. נו? אחד הדברים שאני מתחברת אליהם, כמה אפשר להתעסק עם אנשים מהאזי מילייטקס? ואם אני אשאל אותך כמה אפשר להתעסק עם כדורגל? המון. יכולה להגיד לי גם שאת לא מבינה, נכון? אבל לא בשליטת, תהיינו. רגע, או, מצוין, עכשיו הרמת לי, הרמת שכיוון שאני ושני הבנים מתעניינים ב-NDA, גם היא תתעניין ב-NDA. נועה, לא שומעים אותך, זה מנהיג שכיוון שאני הבנים ואני מתעניינים ב-NDA, אז גם היא תתעניין ב-NDA, ואז כולם נלך ומספיקו. ‫שם את כל המאמצים שבאמת. דווקא יחסית זאת מעניינת. ‫-כן, רואה שם משהו פה. ‫אז אותו הדבר עם הנשימה. ‫נכון שזה סובייקטיבי, ‫זה יחסי, אבל זה לא בשליטת ‫אז א', לא נעים לדבר שרה במתים, ‫אבל כנראה שהיא לא התאבצה מספיק. ‫היא התאבצה מאוד. ‫ זה נראה מאוד, ‫זה קשור פנימית בנשימה. כן. והמשחקים זה משהו קצרני רגע רגע ראשית כל הנשימה... לא. הנשימה... ראשית כל הנשימה היא לא התרחשות פנימית. מה זה פנימית? אם מישהו צובט אותך זה פנימי? זו תחושה. לא מדבר על נשימה תיאורטית. מה שקורה בין הבועיות שבריאה והחמצן. אני מדבר ממש על התחושה בקצה האף שהאוויר נכנס ויוצא. מה זה פנימי? זה לא פנימי. החלוקה בכלל בין פנימי לחיצוני. עכשיו, אני יכול להגיד לך שמי שבאמת מתעניין בכדורגל, אז נגיד לפעמים יש לו בעיה, אבל נגיד שהוא ממש ממש בעד פורטוגל וממש ממש נגד ספרד ויש משחק ביניהם אז אם הוא שמח כשפורטוגל מנצחת זה אינן פנימי בכלל את אומרת, כאילו ההתרחשות האובייקטיבית היא רק זרז לכל מיני תהליכים פנימיים שקורים אצלו, את יודעת מה, ניקח דוגמה ספר, בסדר, אני קורא ספר, אני יכול לקרוא ספר וזה יכול לעורר אצלי המון רגשות עכשיו הרגשות האלה בספר? זה התרחשות יותר פנימית אני חושב מאשר הנשימה עכשיו הנשימה היא יכולה בוא נגיד ככה הבעיה שלנו על פי רוב זה שאנחנו אפילו לא מגיעים באמת לראות את הנשימה. אנחנו מגיעים במיד עוזבל. כן. אז על זה מסתכלים בעצם. כן, כן. אה. זה... עכשיו, אני יכול להגיד לך למשל שלראות משחק כדורגל יחסית ל... נגיד ללשחק משחק כדורגל זה צריך להיות משעמם אתה יושב ומסתכל בסך הכל, אתה לא, בוא נגיד, גם, יכול להיות שגם לשחק משחק כדורגל זה יותר משעמם מאשר לקפוץ בנג'י. זאת אומרת, השאלה הגדולה היא בעצם, האם אנחנו יכולים להחליט במה אנחנו מתעניינים. ונכון, בגלל זה אנחנו לוקחים דבר שנשמע לגמרי משעמם נשמע משעמם, כמו הנשימה, <מח> כי אם אני אגיד לכם, או שאני אגיד למישהו שמתעניין בכדורגל, אני מבקש שתהיה מאוד מיינדפולד כשאתה מסתכל על המשחק, זה חוכמה מאוד קטנה כאילו. <laughs> כי הוא באופן מאוד טבעי נוטה לזה, זה מעניין אותו, הוא למד על זה, הוא יודע, הוא ראה, הוא, שלא לדבר על זה שיש איזו קבוצה שמה שהוא כרגע בעדה. אפילו אם זה משחק בין קוריאה ויפן, אז הוא החליט בהתחלת המשחק אני בעד קוריאה, ואז המשחק נהיה מעניין. אבל אין, אין, אין דבר כזה, אני חושב, עניין אובייקטיבי. סיימן. זה, מה? חוסר, אבל יש חוסר עניין אובייקטיבי שעומד בדרכנו. כן, כן, אבל עליו בדיוק... עכשיו תראו, כל הנושא הזה, כשאנחנו מדברים עליו, כשאנחנו רוצים להגיע לשלווה, אנחנו רוצים להגיע לשקט, אז מי שמאמין שבשביל שיהיה לו טוב, הוא צריך ריגושים, אז הוא שם לעצמו רגל, הוא לא יגיע לשקט, כי הוא יחפש ריגושים. אבל אם אנחנו הולכים הפוך, ואנחנו אומרים, מטרה שלנו היא נגיד כאילו להפיק את המרב ממה שיש בכל רגע אז אם יש משחק כדורגל ואני מתנהג בכדורגל בסדר מאה אחוז שאלה היא מה קורה אם אני במקרה יושב בבית ואין אינטרנט זאת השאלה, או שמשום נכפה מה נכ... נכפה עליי ו... ואני הולך ברגל מפה לשם ואין שום דבר נורא מעניין בסביבה, או שאני נוסע מלאס וגאס לגרין ריבר, שום דבר אין בדרך, כלום, אפילו רדיו לא מצאתי תחנה נורמלית, אז מה? אז אני יכול להגיד, נורא משעמם אני גם יכול להגיד, אבל עדיין יש פה המון <מח> דברים, קורים המון דברים, גם בחוץ וגם בפנים. זה היה האתגר הכי קשה בביפס הזה, 11 יום, השיעמור. לא, לא, לא יכול לא לדבר, השיעמור. כן. כן. לא השתפל, ביום האחרון זה היה קרוביום הראשון. כן, אתה עושה את זה, אתה מודות, לא, לא, לא, חזקת לא, אחרי קצינת. מה? החזקתי מעמד עד הסוף, הייתה, אז סבבה נשארו אותו סבבה. אז מישהו שם לא עשה את העבודה שלו כמו... לא לך, לא, פתאום, אתה? אני, כן, כן. אז זה היה בקשר לעניין, וזה היה מהנושא של השקט. אתה שאלת על שקט. כן, אני רוצה להוסיף עוד שאלה. כן. זה הדבר הכי חשוב שיש לנו. זאת אומרת, אם היא נפסקת ל-20 שניות, כבר זה מצב חירום, 30 שניות כבר... כבר זה עשרים. גם על זה זה חשוב. ולזה אנחנו קוראים הדבר הכי משעמם. זה קצת... כן. למה להקשיב ללב שלך זה דבר מרתק? זה א', אם אתה יכול להקשיב ללב, אז אתה מוזמן. ולנשימה יש עוד הרבה דברים, אבל דווקא נשימה, א', על הנשימה אנחנו שולטים, על הלב לא. הנשימה היא דווקא דוגמה אצל הבודיסטים למשהו שמוכיח לנו שההבחנה בין פנים וחוץ היא הבחנה מלאכותית. אנחנו, האם אנחנו, כשאנחנו נושמים, האם האוויר זה אנחנו או לא אנחנו? האם הנשימה היא דבר חיצוני או דבר פנימי? כל הדברים האלה זה באמת עניין להתבוננות והנשימה עצמה, אני אשאל את האנשים פה, נגיד, האם אפשר להתבונן בים וליהנות? מצד שני, יכול מישהו להגיד שזה זמן, הדבר הכי משעמם שיכול להיות בעולם, נכון? מה? עוד גל ועוד גל, אותו דבר, זה טיפה ככה, זה טיפה ככה, אבל מה, מה, קורה משהו כאילו? לא קורה כלום, נכון? אני שואלת את עצמי, כן, והיית אומר לי להסתכל על מים, כן, כשאני יושבת מול הים ומסתכלת, כן. אני לא חושבת... אוקיי. Okay. אני משתמשת בים, ובסאונד, ובכל ה... בשביל לעוף לא עם המחשבות אה, ש... בשביל לעוף עם המחשבות? ופה אתה אומר לי, איפה הקושי שלי? ש... ש... ש... כן, <laughs> לא מעניין, לא מעניין לך, לא מתעסקים בזה. חשבתי שכן. כן, לא, שזאת הייתה השאלה. כן. בריאה, כן. אש, איך כן. אני מצליחה כן. להישאר בתוך המחשבה על הנשימה? כן. את לא צריכה להישאר במחשבה, חס ושלום. איזה מחשבה? למה מחשבה? המחשבה היא <הנשימה, מחשבה> <הנשימה מחשבה> פעולה שקורית. אין שום צורך לחשוב עליה. אז, אז עוד נדייק את כן. בזמן שהפעולה נעשית? כן. להתבונן. להתבונן. כן. כי כשאני מתבוננת בים, כן. זה כמו לא נהיגה, זה אוטומטי, זה רק נותן לי אפשרות להרוויח. <coughs> no. עוד פעם, אני לא מבין, כאילו, הייתה הבדל. יש הבדל, יש. הפעם הייתי באיזה סדנה כזה חיפוש עצמי, וזה שם אותי מול הים. מצאת? לא, אבל כתבתי מנוע חיפוש עצמי. שמו את כולנו מול הים, וזה דבר שעושים בין כל ותשאבו אנרגיה מהים. זה אני לא אמרתי אף פעם, בסדר, אבל היה איזה פונקציה, ואז זה שפיל, ואתה את השוער. נו, אז תשאר אנרגיה מהנשימה. אבל אתה משתמש בים. זה אומרת, ופה אתה משתמש בנשימה. אני משתמש בנשימה כאובייקט להתבוננות. אני מתבונן בנשימה. זה לא עובד. משהו כן. כן. כן. זה לא אותו דבר, רגע, לאט לאט, לאט לאט, כן, מה? אני בנשימה לא בגלל העניין של הנשימה, אלא בגלל חוסר העניין של הנשימה. נכון, למשל. אני משתמש בנשימה, ראשית כי זמינה תמיד. טוב, זה גם... נקווה. יש עוד דברים שחזרו על היד שלי. תן דוגמה, מה? אני בהחלט מסכים, ואתה מוזמן, זה בסדר. כן, יש כאלה שמסתכלים באש, יש כאלה ש... אבל אתה יכול לעצור את העיניים ולראות תמונה של הים, גם. נכון. אתה יכול, כן. אבל לא צריך. אבל לא צריך. אבל זה פחות מציאותי. פה דבר אמיתי. עצם העובדה ש... עצם העובדה זה בנשימה. כן. העניין שבא. עזוב, זה בסוגריים, לא בגלל זה. אז זה מעורר בך, כאילו, זה הופך את זה ללא מעניין. ברור. ברור, ברור. אבל, ואם אני אגיד לך, אני בחרתי בלשימה, כי זה הדבר... כיוון שבאופן אוטומטי אתה אומר, אם זה לא מעניין, ברור שזה לא חלק יותר מעניין. אז אני אומר שזה דרך אחת להציג את זה, ואני יכול להגיד שזה דבר נורא מעניין. כן, נכון. אתה כל... ראשית כל, ראשית כל שימו לב, אתה כל... אם לא תשים לב, אתה לא תדע אם אתה נושם פנימה או החוצה. תוך שנייה אתה מאבד את הידיעה הזאת בשביל לדעת כל הזמן את הדבר הבסיסי הזה. אם אני נושם פנימה או החוצה, אני צריך ממש להיות כל הזמן עם הנשימה. אין ברירה, אחרת אתה בש, בשנייה אתה עף בכלל למקום אחר. עכשיו... בסיטואציות מסוימות, כשאני נגיד נמצא במדיטציה והתחושה בקצה האף נהיית כזאת היא לא כל כך ברורה ומתוך, לא מתוך זה שאני חושב על כל מיני דברים, אני באמת מתבונן אבל זה מתחיל להתערפל ככה, זה להפך, אני כאילו שוקע בתוך כאילו שקט, אבל זה לא שקט אמיתי, אני שוקע ככה בתוך מין חוסר, מין קצת אפתיות כזאתי, אז בהחלט, וכבר אמרתי את זה פעם, אולי לא חזרתי על זה מספיק, א' צריך להתבונן מאוד טוב באיזה חלק של הנשימה אנחנו נמצאים, אני, אם אני בהתחלה את הנשימה, נגיד ב, ב, ב, ב, ב, ב, בתנועה פנימה, אם אני בהתחלה, אני, אם אני באמצע, האם אני לקראת הסוף, האם אני בסוף, האם אני בנקודת ההיפוך, האם אני בהתחלה של האוויר שיוצא, באמצע, והמהדרין מחלקים את זה אפילו כמעט לעשר. כל, כל נשימה. זה בשביל לחדד את הראייה. ואפשר לעשות את זה, וזה לא נורא מסובך. השאלה הגדולה היא, זאת אומרת מאחורי נית כל העניין הזה של ה-intention, האם אנחנו באמת רוצים להגיע כשמתחילת המדיטציה עד סופה כל הזמן אנחנו שמים לב לנשימה. כשתמיד אמרתי ברקע יכולים להיות כל מיני דברים וזה בסדר, לא צריך לגרש שום דבר צריך להתמקד בנשימה, ואם צריך אז להתעניין כאילו ולבדוק ולחקור ו... ושוב, האם היא חלקה, האם היא מחוספסת, האם הנשימה פנימה היא יותר ארוכה מהנשימה החוצה או להפך, כל הדברים האלה זה בסדר בשביל... כי בעצם מה אנחנו רוצים? אנחנו עושים פה משהו שנקרא מיינד טריינג, זאת אומרת אנחנו רוצים להגיע לזה שאנחנו נוכל להיות הבלבתים על המין שלנו. בעצם המוצר הוא, הוא בעצם לא, לא לקרוא לזה מעניין או לא מעניין. כן. אלא לקרוא לזה משהו, אולי, כעצה אני קורא לזה משכיחי עני או מעוררי עני. כלומר, מעוררי, משכיחי אגו, משככי אגו או מעוררי אגו. זה לא עניין של טוב ורע, מעניין או לא מעניין. יש דברים מסוימים. שמורים את ה... כמו את הסיגרים, כמו ניקוטים. מטפחים את זה. כן. מטפחים את האגורית, דברים ש... כן. עכשיו, לא דווקא אלו, הם קוראים לזה הולסם ואן הולסם. או בסנסקריט יפה, כוסאלה וא-כוסאלה. מה זה? הולסם. זה משהו שמועיל מיטיב איתך. עם המצב הנפשי שלך, ואקוסלה זה דבר שמרע את המצב הנפשי שלך. פולסם זה משהו שמתים. פולסם? כן, זה... כן, כן, מוסיף לשלמות שלך כאילו רגע, אבל אם תרגיע בשפה של מרגיע אותך ולא לא, לא, לא, לא, לא, לא. מחפש להירגע מהמתח של... אם אתה עכשיו מחפש להירגע, אז הדבר הזה ירגיע אותך, אבל אתה, זה לא אידיאל תמיד להיות... אתה אמרת שתמיד הספר שלנו נובע מזה ש... אנחנו לא מקבלים את המצב. וזה מכניס למתח וזה מכניס לסדר. אז אם אני ארגיע את המתח, יהיה יותר טוב. כן, אבל, לא, בדיוק, זהו. זה לא לשתק את המתח. זה לא... לא לקחת כדור לכאב ראש. לא לקחת כדור לכאב ראש, כן. זאת אומרת, בגלל זה, עכשיו גם עוד מעט אנחנו נדבר על לקוינימיטי, ותראה שהאויב הרחוק של לקוינימיטי זה אדישות. עכשיו אנחנו לא בעד אדישות, אלא אנחנו בעד התבוננות עמוקה, ו... יותר מדבר על זה. מה? זה הרבה יותר קשה ממה ששם זה חתיכת אתגל. כן, כן. כן, כן, כן, כן אבל, אבל שוב, אבל אנחנו, אנחנו לא יכולים לרצות אפילו, אנחנו יכולים לרצות, אבל אין סיכוי שנצליח להגיע לאיזשהו מקום מאוד רחוק מאיפה שאנחנו נמצאים, אנחנו צריכים לראות איפה אנחנו נמצאים. עכשיו, להיות עשרים דקות כשחלק רציני מהזמן אנחנו עם הנשימה, זה דבר אפשרי. זה לא... לא לשבת שלוש שנים ולהתבונן בפופיקס, זאת אומרת, זה, זה דבר אפשרי. ושוב, בכל פעם שאנחנו מאבדים את זה, בעצם הטריק הגדול זה שהמרחקים בין הרגעים שאנחנו שמים לב לנשימה, יהיו יותר ויותר קצרים. זה הכול. אנחנו לא צריכים לשאוף אפילו שהם לא יהיו. אנחנו צריכים לשאוף נגיד, אבל כאידאל, לא כמשהו שאנחנו יכולים ממש לממש. וזהו, וזה מצטבר. אני רוצה להוסיף משהו שמעבר ל... אנחנו מדברים על תרגול, אנחנו מתרגלים תרגולים בנשימה, דווקא בעיקר, למרות שהיא משתעממת, אבל יש לך תועלת נוספת בתרגול ‫לא להתעצבן ולא לשפוט את עצמך ‫כל פעם שאתה... ‫עכשיו, זה תרגול, ‫כי זה עוזר לך, ‫זה מחלחל לחיי היומיום, ‫ואז עשית משהו לא בסדר ‫ואתה לא... כמו התרגלת, ‫זה כמו לאמן שרירים. ‫ודבר שני, זה שאתה חש את המאשימה, ‫אז אתה נמצא במציאות, ‫ופתאום אתה מבין ‫שלהימצא במציאות ‫הוא בסך הכול דבר נעים. ‫זה גם תרגוש, אפשר... אז הם מוציאו אותך מהסרטים כן, מנחית אותך פה. כן, כן. כן. לא סרט שאפשר. כן, נכון? כן. זה משעמם. מה זה משעמם? זה שיפוטיות. אבל אתה יודע, כן, שוב, כשאתה אומר משעמם, אז כשאתה אוכל, אתה לא יודע מה. עוד סטייק ועוד סטייק ועוד סטייק, שלוש פעמים ביום, זה נהיה משעמם. אל תעשה לי, תנסה. מה? בלתי אפשרי. מה? בלתי אפשרי הוא יכול שלא כן, כן. אבל, שוב. אבל אם אתה מבין, אז אתה יכול ליהנות מזה אחרי זה. כי כל פעם זה ייראה אחרת, כן, בעיקר אם יש לך קצת אמנזיה, כן, כן, כן, אז אתם יודעים מה, אז, כן, אם יש איזשהו שקט, מוטה או... משהו מונוטוני, פתאום קורה משהו סליל, חזק, כן. או איזה ציל נורא חזק, או עכשיו פתאום יהיה צפירה, כן. או פתאום, פתאום כן. זמחונית, כן. אז באופן אוטומטי הגירוי החזק הזה, כן. אני לא יודעת, תמיד ימשוך אף אחד לא אמר לך שאת לא תצחקה, ראשית כל, אם כל הדברים שיפריעו לך יהיו רק דברים כאלה חזקים מבחוץ, אשרייך וטוב לך. Okay. הבעיה שמה שמפריע לנו הרבה פעמים זה המחשבות okay. שלנו. אה, זה אני מדברת. אז המחשבות היותר דרמטיות, היותר סערות, היותר סיבוניות, שיש לי בראש, שמשכות אותי מהנשימה. Okay. יש... Okay. זה אז זה שני זה. דברים. א', אז הם משכו אותך. שאלה, מתי את יוצאת מזה? עכשיו, כמובן, את יכולה להסתחרר עם זה ולהמשיך ופה ושם וזה, אבל באיזשהו שלב את, את רואה שזאת מחשבה. ואז את חוזרת לנשימה וככל שתמשיכי לעשות מדיטציה את יותר מהר תזהי שאת שמה ואני לא חושב ואני לא אומר שאנחנו צריכים להיות בכלל בלי מחשבות אני יכול להגיד מפה ועד להודעה לא חדשה זה לא ישנה בכלל אנחנו רגילים בחיי יום יום להיות כל הזמן מחשבות לא אם יש לנו באמצע היום איזשהו ארבע שניות שאנחנו לא חושבים אז, אז מציאה גדולה. אז שוב, אז לא צריך להתחיל מזה שאני רוצה להיות עשרים דקות בלי מחשבה. אנחנו צריכים לראות וחוץ מזה, כמו שאמרתי, כשאני רואה שהייתי במחשבה, זאת אומרת כשאני רואה שזאת מחשבה, זאת אומרת אני רואה שהייתי במחשבה הנקודה הזאתי היא נקודה מאוד חיובית, היא הנקודה שבה אני חוזר לנשימה ושם אני בהחלט יכול לטפוח לעצמי על הכתף כי זיהיתי את זה והזיהוי הזה זה הדבר החשוב, שוב אם הייתי יכול כאילו כל הזמן להיכנס ולצאת להיכנס ולצאת להיכנס ולצאת, להיכנס ולצאת כרצוני דיינו אבל החזרה הזאת, הזיהוי הזה, דרך אגב, אחר כך, עכשיו, אם אני באמת מתרכז בנשימה ואני לא מדכא את המחשבות, אלא הן מסתובבות איכשהו ברקע, אז כשאחת כזאתי, שמנה ועסיסית, מתחילה להרים את הראש, אני יכול לראות אותה שהיא מתחילה להרים את הראש, דווקא בגלל שלא התעלמתי ממנה. אלא בגלל שאני גם טיפה ככה איכשהו מביט הצידה וכשהיא רק מרימה את הראש שוב אני לא מכסח אותה אבל אני אומר לה את בסך הכל מחשבה וכשאני אומר לה את בסך הכל מחשבה היא מאבדת את הכוח שלה ואז אני יכול הרבה יותר בקלות לחזור לנשימה וזה התרגול בעצם בשלב הזה זה התרגול להיות עם יד על הדופק מה פשוט אם זה בבין שלווה? הזמן שבוע. הזמן שאת נמצאת בין מחשבה למחשבה הוא זמן של שלווה? מה? מנוחה אפשר לקרוא לזה גם מנוחה כן עכשיו אנחנו אחר כך נראה ש... נגיד שאין בהכרח סתירה בין המחשבות ובין השלווה, אבל זה בתנאי שאנחנו יודעים שהמחשבות הן רק מחשבות וגם בתנאי שאנחנו יכולים להחליט איזה מחשבות אנחנו שמחים לקבל. זאת אומרת, זה מחשבה זה לא מילה גסה וזה לא דבר רע כשלעצמו אפשר אפילו להשתמש בו מאוד לטובה, אבל השאלה הבסיסית היא האם אנחנו הבוסים של המחשבות או המחשבות הם הבוסים שלנו, אז צריך להבדיל בין וגם נגיד אותו דבר עם, עם, עם רגשות וגם עם מחשבות, זאת אומרת יש מחשבות שהן כוס עלה ויש מחשבות שהן א-כוס יש רגשות שהם הולסם ויש רגשות שהם א-הולסם ולמשל כשאנחנו מדברים על אהבה, שמחה, חמלה והשתוות הנפש זה הכל מצבי תודעה שהם מועילים הם כולם נגיד אפשר להגיד רגשות שהם בהחלט אתה, אתה מוזמן לטפח אותם זאת אומרת, זה לא שאנחנו נגד רגשות, וגם לא שאנחנו נגד מחשבות. אבל א', למחשבות יש זמן, זאת אומרת, מתי זה הזמן למחשבות? 23 שעות ו-40 דקות. חוץ מה-20 דקות שאנחנו עושים מדיטציה. גם אז אפשר לא לחשוב, אבל בהחלט, במשך היום, אין שום בעיה, דווקא בעשרים דקות האלה אנחנו צריכים גם כן לחשוב? אז אפשר להגיד שמכיוון שהמחשבה המרכזית שהיא מחשבת האגו, היא חוששת שה... הכוח שלה והשליטה שלה נמצאים בסכנה, אז גם ב-20 דקות האלה היא מנסה להראות מי הבוס. היא המחשבה הכי חשובה שלנו, מבחינת המחשבות, לא מבחינתנו, כאילו. ולכן כל מחשבה שהיא, בוא נגיד ככה, כל מחשבה באופן כללי, אפשר להגיד, כל מחשבה שהיא לא קשורה לאגו, היא יכולה להיות או חיובית או ניטרלית. במחשבה שקשורה לאגו, רוב הסיכויים שהיא תהיה unwholesome, שהיא תהיה נגד הכיוון שאנחנו רוצים להגיע אליו. חוץ מאשר המחשבה הפרדוקסלית שאני רוצה להשתפר. אבל על זה כבר, על זה כבר אה, אה, אה, דיברנו. אני שואל אותך בלי שאיפה. כן, בדיוק. <laughs> כן. אז אה, אתם יודעים מה? אני רוצה לדבר קצת באמת, אנחנו נחזור עוד לזה, אבל אני רוצה קצת לדבר יותר על הנושא של, אה, של הדבר האחרון, של ה... מה? אתה מקליט. אני חושב שכן, אני התחלתי להקליט, כן. רגע, אתם יודעים מה? כן, כן, אני מקליט. על הנושא של השתברות הנפש, קופקה, שאמרנו שזה הגורם השביעי, שתכף תראו, מבחינה מסוימת הוא מספיק בעצמו, זאת אומרת. הוא הערה? טוב, לא, ההגדרה שמצאתי זה שהוא, אפשר להשתמש בו בתור סינונים להערה, כן. זאת אומרת, הוא איזשהו אספקט מסוים מאוד חשוב. של ההערה. אבל כן, עכשיו אתם זוכרים את הרביעייה הפותחת של ארבעת אברהם אביהרות שזה מטא, שזה אהבה, שזה קבלה, <coughs> זה קרונה שזה חמלה, זה מודיתה שזה שמחה, שמחה ואופקה שזה השתוות הנפש עכשיו, בתוך המטה, האהבה, שהיא בעצם בהגדרה שלי זה קבלה, בעצם קבלה ללא תנאי אבל קבלה ידידותית, זאת אומרת מתוך חיוך, בתוכו יש באופן פוטנציאלי את כל היתר. עכשיו, כשאני אומר מטה, יש משהו שנקרא מטה בהבנה, זאת אומרת בהבנה זה טיפוח, טיפוח המטה וזה נגיד מה שהרימפוצ'ה עושה יומם ולילה וזה בעצם לשבת ולהגיד מי ייתן ואני אהיה שלו ומאושר מי ייתן ואנשים שיקרים לי יהיו שלווים ומאושרים ומי ייתן וכל האנשים בסביבה יהיו שלבים ומאושרים, וזה נגמר כמעט, זאת אומרת, לפני הסוף, זה מי יתן וכל האנשים יהיו שלווים ומאושרים, ובסוף מי יתן וכל היצורים התבוניים יהיו שלווים ומאושרים. מה? רק הטבוניים? הטיפשים הם תבוניים. הטיפשים הם תבוניים? לא, הם תבוניים. הטיפשים מראש הם תבוניים. אבל הם תבוניים. יש להם, יש להם מודעות, יש להם מודעות, גם יתוש הוא יצור תבוני. גם עמי בשביל. כן, כן. <coughs> אז אוקיי. אוקיי, אז אני רוצה שכולם יהיו מאושרים. Uh, בשביל להיות קצת יותר ספציפי אז אני רוצה שמוישה יהיה מאושר. ועוד יותר חשוב אני רוצה שאני אהיה מאושר עכשיו זה מה שאני רוצה עכשיו בוא נתבונן אני רוצה שמוי שלי יהיה מאושר עכשיו אני מתבונן אני רוצה שהוא יהיה מאושר אבל אני לא עיוור ואני רואה שהוא לא מאושר אז מה קורה? אני צריך לחמול עליו זאת אומרת ככה בעצם מתעוררת החמלה, כי אם לא היה אכפת לי ממנו ולא הייתי רוצה שהוא יהיה מאושר והוא לא היה מאושר אז לא היה מקום לחמלה הוא לא הייתי יורד מהמצבות נגיד שהוא היה נותן לך חוק, כאילו הייתי יודע שהוא לא מאושר עכשיו אם אני רוצה שמוישה יהיה מאושר ואני מתבונן ואני רואה שהוא מאושר אז מה קורה לי? אני שמח, נכון? שמח בשמחת האחר. כן. אז זה... לא, לא, מספסתי פה את ההקשר. אם אתה רואה שהוא לא מאושר, אז תחוללו. כן. והרצה כבר צריכה להיות מאושר? לא, עזבי אותו. הוא... תעזבי אותו. אנחנו מדברים עלייך, לא עליו. ה... הדרך היא מתחילה מזה שאני רוצה שהוא יהיה מאושר. נכון, קורה. ואם אני רוצה שהוא יהיה מאושר והוא לא מאושר, יוצא. אז נוצרת בי חמלה. ולכן אנחנו יכולים להגיד שהחמלה נמצאת באופן פוטנציאלי בתוך האהבה, בתוך המטה, בתוך הרצון וגם, וגם השמלה. עכשיו, אני מתבונן במצב שלו, ובסוגריים, ובמצב שלי. ואני רואה שלושה דברים מה אני רואה? את הסימנים הבולטים של כל דבר לפי הבודהיזם א', אני רואה שזה חולף זה יחלוף אצלו וזה חולף אצלי אם אני באמת מתבונן זה דבר ש... בסדר, עכשיו הוא לא מאושר עוד מעט או שהוא יהיה יותר שקט ויפסיק להיות כל כך לא מאושר או שהוא יהיה מאושר, משהו ישמח אותו, הרי זה לא מצב אה, לגמרי וגם אני גם מאושר זה חולף כן, בטח, <coughs> כן, כן לא מאושר, שמח זה חולף <coughs> מאושר, תלוי אצל מי <coughs> אצל עדאללה למה זה לא חולף <coughs> אבל זה יכול לא לחלוף כאילו כשנגיע לזה עכשיו, אז זה אחד <coughs> דבר שני מאוד חשוב זה שאם אני מתבונן טוב בו, אז אני רואה שהוא שמח או עצוב בגלל כל מיני דברים. הרבה פעמים זה בגלל דברים חיצוניים, ולפעמים זה בגלל דברים שאצלו, אבל זה בגלל דברים אחרים כאילו, זאת אומרת, הוא עכשיו שמח, אבל השמחה הזאתי יש סיבה, או שהוא עכשיו עצוב. וגם לעצב הזה יש איזושה, איזושהי סיבה זאת אומרת שהדבר הזה הוא לא עומד בפני עצמו אלא הוא תלוי בנסיבות כיוון שהוא תלוי בנסיבות המעמד שלו הוא כבר עכשיו אני גם מסתכל בעצמי עכשיו אם אני עכשיו נמצא בחמלה בגלל שהוא סובל אז אני רואה שגם אני לא נמצא בחמלה סתם, כאילו, כשלעצמו, אלא זה תלוי בנסיבות, מה הנסיבות פה כרגע? זה שהוא סובל. זה לא רק זה שהוא סובל, אלא תזכרו גם צעד אחד אחורה, בגלל שהוא סובל ואני רוצה שיהיה לו טוב. נכון, התחלתי מזה שאני רוצה שיהיה מאושר, והוא סובל. יש פה ניגוד בין זה ובין זה, ולכן אני כרגע... בחמלה. עכשיו גם הפוך, אני רואה שהוא שמח. אם אני רואה שהוא שמח, אני שמח. למה אני שמח? כי אני רציתי שהוא יהיה מאושר והוא מאושר. זאת אומרת, אני לא שמח סתם, אני שמח בגלל כל מיני דברים אחרים שהם כשלעצמם או שמחים או לא שמחים וגם הם לא קרו לא אה, אה, מעצמם. ו... אז אמרנו שזה בר חלוף זה תלוי בנסיבות <laughs> וכשאני מתבונן ככה בדברים אז עכשיו שמים לב מה שחשוב פה זה אנחנו כרגע לא הוא הוא, הוא בסך הכל אה, מין אה, קוליו, שעליו אני תולה את הדברים ואם אני באמת מבין שהדבר הזה הוא בר חלוף ואין לו מהות כשלעצמו, הוא תלוי בנסיבות ובדברים אחרים אז אני לא יכול לקחת את זה יותר מדי ברצינות זה לא איזה משהו שזהו, גמרנו, זה תמיד ככה, זה היה ככה, זה יהיה ככה, לא, זה משתנה. דבר שמשתנה, אני לא צריך לקחת את זה יותר מדי ברצינות. ועכשיו, פה אנחנו מגיעים למשהו מאוד מאוד חשוב, שנקרא attachment, או יותר נכון, non-touchment. אני מגיע לזה שאני נהיה non-attached לתגובות שלי. זאת אומרת, הוא עצוב, <Werimon> אני רציתי <gibet> שהוא יהיה שמח, מה? <gibet> הוא עצוב, אני רציתי שיהיה שמח, ולכן אני עם קומפשן, אבל אני לא צמוד <gibet> לקומפשן. זה נורא חשוב. מה? כי אבל בשביל זה את צריכה לראות את מה שאמרנו, בשביל זה את צריכה להתבונן ולראות. מה נקרא לא צמוד לקומפשן? זאת אומרת, אני עכשיו נמצא בקומפשן, אומר. אבל אני לא מזדהה איתו. מה זאת אומרת? הוא מזדהה זאת אומרת שזה, אם אני מתבונן בו טוב, כן. אז אני מבין. במי אתה מתבונן? בקומפשן? בסובל. כן, כן, לא, לא, לא בסובל. בי. <בקומפש> בי, בי, בי. <בקומפשן>, בקומפשן אתה מסתכל. כן, כן. ואני רואה שהוא נוצר בגלל איזה שהן נסיבות. ואני יודע שהנסיבות האלה ישתנו. אז גם הקומפשן הזה יחלוף. אז אני לא נצמד אליו, אני כן נמצא כאילו עם הבן אדם במלוא העניינים, אני, הוא סובל, אני רוצה שהוא יהיה מאושר, אני מלא קומפשן, אבל אני לא צמוד אליו. אבל אמרת אני נמצא כאילו עם הבן אדם, כאילו אז זה לא היה צריך להיות? מה זה נקרא מי המצא איתו? כאילו, בוודאי שכאילו, כאילו. אני לא הוא. אני יכול לרצות כמה שאני רוצה, אני לא הוא. אני בתשומת לב מלאה מבחינתי, למצב. אליו. אבל אני לא הוא. אז אני כאילו, מה זה איתו? אני לא מזו... אני לא... אני לא one with him. אבל אין משמעות לכמה אני קרובה כן, בטח שיש. כן, כן, כן. תתקרבי כמה שאת יכולה. בסדר גמור. אבל אל תזדהי. או יותר נכון... אם את חושבת שאת מזדהה, אז שאת מזדהה. זה יותר חסר, זה יותר משמעותי. כן. זה אופרטיבי. מה? זה אופרטיבי. כן. נתחיל מזה, כן, כן. בבקשה תרים את זה למשהו מעשי. למה? הנה, תראה. אז בואו, בואו, בואו, בואו. אני יכול לומר דוגמה מקודם, שהייתה... אני יכולה לתת דוגמה מהחיים הנוראיים שלי לאחרונה כן. ואני לא יודעת עד כמה זה יהיה או לא מסביר מה שאני מספר עכשיו כן. אני כשאני פוגשתי את הבת שלי בפעם האחרונה כן. שזה היה בערך לפני, נסעתי ליפן, יום לפני שנסעתי כן ראיתי שלא כן. טוב לה כן ראיתי אותה, גננת אמרה לה ככה ומה זה ככה וראיתי שהיא... שלא טוב לה כן, כן. ‫אמרתי לה משהו, ‫אז היא נראה לי, ‫אם המצב כבר, ‫ראיתי כמה שהיא חסקה, ‫כשהיא יודעת שזה המצב. ‫והיה לי המון קומפשן. ‫ידעתי לפי כל ההנחיות ‫ולפי כל זה שאני צריכה ‫לתת להיות עצמאית, ‫ולא להגיד לה, ‫בואי אני אביא לך את הטלפון ‫יותר קרוב, ‫בואי אני אעשה לך את זה, ‫אולי בכל זאת תבואי הביתה, ‫ככה וככה וככה. ‫-כן. ‫-זה ערבי, את החיים שלי ‫היה מאוד. ‫ ומנסים את עיון, כן. והקומפשן שלי פלח ודרך, זה בדיוק מה שאתה אומר, כן. כאילו חייתי את החיים שלי, כן. ומנהלת הודעות יפה. אז זהו, אז עכשיו אני במצב... אני תכף אסביר את זה. אני חושבת על הנושא הזה של שבת נפש, אני חושבת על הנושא הזה של הקנימה אני חושבת על הנושא הזה של לקבל את המציאות. אבל כשאתה אמרת את הכובשת, אני ממש זוכרת איך הקדשתי את זה כלפיה. זוכרת איך שלא נתתי לזה לעטוף אותי ולהגיד איזה מסכנה הקדשת, לי הייתה מסכנה. כן. נו. Yeah. בסדר, אבל קומפשן זה אלמנט אחד. הייתי ממש אוטאיסטית. נו. No. מה שאני אומרת no, את זה. לא, לא, לא, בסדר גמור. אני כמובן משתדלת לא לייסר את עצמי ולא להגיד למה לא אמרתי לה, בכל זאת... נו. No. לא אבל, בשדר, אני יודעת אבל... מה היה כל היום אני עושה. שהייתה מפלפת אותי no, לכל הרוחות. No, בדיוק, בדיוק. <laughs> את אי אפשר לדעת, השאלה היא בזמן שאת עושה את זה, כאילו את הקומפשן, אם את יודעת שאת עכשיו נמצאת בקומפשן, ואת יודעת שהמצב שלה יכול להשתנות והמצב שלך יכול להשתנות. ברור שהמצב שלה ישתנה ושלמחרת תהיה יותר טוב, ואחרי יש ממש עיניים שלכו, וידאו של השער בגן ילדים בשבוע. כן. כן. אז לא, אני, אני מסתרת לכם את זה, בסדר. רוצה תשובה למה שקורה כן, כן, כן. שלא לספר לכם את חוויית הקומפשן לאחרונה שהייתה לי עם שלי. כן. שכשאני נזכרת בה, לב של התפשטות. כן, בסדר, yeah? זה, מה, ש, מה שפה זה לא תשובה, אבל מה שכאילו אומרים פה, זה ש... נגיד, גם קומפשן ושוב, אנחנו לא מדברים כעת על ה, על, על, על, על, על ה, עליה, בלב. אנחנו אפילו לא מדברים עלייך ועליה, אנחנו מדברים עלייך. מבחינתך, אם את כאילו נצמדת לקומפשן, זה פשוט מתכון לסבל. עכשיו, זה לא אומר מה היית צריכה לעשות אז, בכלל לא. עכשיו אני מתנגדת ל-compassion כן, בדיוק, זהו. את צריכה... את לא צריכה להשתדל לשים את זה את צריכה להשתדל לראות. לראות? זה הכל. לראות שהסיבה לסבל עכשיו זה ההתנגדות ל-compassion. זה הכל. מזה הטענה היא... שמזה הקומפשן ההוא, שהוא הוא, הוא כבר לא קומפשן ההוא, הוא איזשהו רפליקה שלו, נכון. שאת מנסה כאילו לחיות עכשיו את העבר. לא מזה. מזה אם תסתכלי ותראי שזה לא הקומפשן ההוא, אלא זה מין אה, אה, דופל גנגר, אומרת, זה, מין, זה סיפור אחר בכלל. זה קומפיישן ג' זאת אומרת, זה לא זה, אנחנו מדברים עכשיו, עכשיו, זה נכון גם על הקומפיישן על עצמך, זאת אומרת, כי זה בהחלט יכול לעבור בעוד רבע שעה, כן? אבל אם אנחנו נצמדים אליו, יותר קשה לו לעבור. עכשיו, אנחנו לא צריכים לנסות להיפטר ממנו, צריכים לראות שזאתי תחושה ומתוך ידע כללי אנחנו יודעים שהדברים האלה משתנים ואנחנו יודעים שזה תלוי במשהו אחר זה לא משהו שעומד בפני עצמו זה תוצאה של כל מיני דברים שהיו בעבר זאת אומרת הדברים האלה שהיו בעבר כמה שזה מצחיק, הם גם כן השתנו. למה הם השתנו? הם כאילו לא השתנו, אבל הם השתנו, למה? למשל, אנחנו יכולים לחשוב עליהם אחרת, יותר טוב, יותר רע, אנחנו יכולים, אנחנו נתרחק מהם, אז הם השתנו, אז אפילו הם, שהם כאילו דבר שקרה ולא, הם גם כן לא ממש ממש סטטיים, כי זה לא עובדות חיים, זה לא הספל הזה. זה איזושהי אוסף של תחושות שלנו מהעבר וכל הדברים האלה הם כל הזמן משתנים וזה שהם משתנים זה לא מבטל אותם אבל זה יכול להחליש קצת את ההצמדות שלנו אליהם אז כי... אקוינימיטי זה לא מצמד? אקוינימיטי <אקוינימית> אפשר להגיד שכאילו זה הגדרה שלילית של אקוינימיטי כי זה לא להיצמד ואנחנו תכף נגיע להגדרה חיובית של אקוינימיטי אבל כן זה גם אחד האספקטים בהחלט כאילו אם את ממש ממש לא נצמדת אז את נמצאת באקוינימיטי מה? קבלה לא? זה, זה, לא, זה, לא זה קבלה. קבלה שוב קבלה זה חיובי היא מדברת על לא להצמד, קבלה זה יותר קבלת מה שיש, קבלה זה יותר מטא, אהבה זה קבלה, נראה בדיוק מה זה אקווינימטי, פתוח זה שוב, זה אהבה, זה הבחנה, אהבה זה פתיחות, אם חיוך אקווינימיטי זה קצת יותר מסובך, ואנחנו בגלל זה אנחנו עובדים לאט לאט, אבל ההתחלה היא קבלה. אבל כדי, כדי לקבל זה צריך להיות, זה בעצם אתה, אתה מקבל את אתה משווה לעצמך, כלומר, אני, אני רוצה, גם כשאני קודם, דיברתי עם דורית, אני, אני ממש הרגשתי את הכאב שלה. כן. וזה מאוד, היה לי מאוד חזק רגשית. כן. ו... אבל שאני חושב שנייה אחת לגמרי, מה התהליך שעברתי בעצם, אז היה לי יותר קל להתחבר לזה, כי אמא שלי נפטרה, אז כאילו, היה לי יותר קל להתחבר להרגשה שמה כן. קורה שאתה מאבד מישהו קרוב לנושא, כן. זה לא בר השוואה כן. לצורך העניין, אבל תמיד, ב... אני חושב שבסופו של דבר, ב... בקומפשן, יש שיפוט, כלומר... נכון, יש שיפוט. כי אתה אומר שהבן אדם סובל. ואני משווה את זה לסבל, כמה, זה שיפוט כי אני רואה את עצמי. כי את רואה מישהו ואת אומרת הוא סובל, או שאת מסתכלת על עצמך ואת אומרת אני סובלת. אבל זה שיפוט ולא זה שיפוט? לא, לא, לא, לא, רגע. לא, סליחה, סליחה. השיפוט הוא ב כאילו. לא בזה שהוא סובל. אלא... הוא סובל, אני צריך לעזור לו, או לעזור לעצמי לעבור את זה, או משהו כזה, מבינה? וזה, בואי נגיד ככה, אנחנו כולנו מסכימים שנסבול זה לא טוב, נכון? זה לא נעים. מה? איך יכולתי להסבול? אז הנה השיפוט. זה לא טוב. זה לא טוב, זאת אומרת, אני שופט. זה לא שופט במובן הרע, זה שופט, אתה יכול להגיד, במובן הטוב של העניין. איך אתה יכול להבין? אבל יש שיפוט. איך אתה יכול לראות מה קורה למישהו אחר, ולהבין בכלל משחקר, אם לא חווית משהו דומה? אתה לא יכול, לא יכול. בלתי אפשרי. אז בעצם מה שקרה לו עכשיו זה מה שקרה לי בעבר. עכשיו, אילן, נגיד, אם הוא מדייק... אז הוא אומר, לי נפטרה אימא מבוגרת, ולה מתה ילדה צעירה. נכון. אז, אז אתה יכול להגיד, מה, זה לא זה. נכון. אז אלי כבר יותר קרוב. אבל את מבינה שאנחנו, <laughs> שאנחנו, שאנחנו כל הזמן, <laughs> כל הזמן, אנחנו כל הזמן משווים, ואנחנו מחליטים מה דומה ומה לא דומה. נכון. עכשיו, עצם זה שאנחנו אומרים, כן, ושוב, תסלחו לי כולם, אני קצת יותר מדי אולי, אבל זה. עצם זה שאנחנו אומרים ש... מה? על מה צריכים לסלח אותך? כשאנחנו... מה שאני הולך להגיד עכשיו. זוכרים שדיברנו לפני שני שיעורים על המוות. אם לא לסלוב לו, לפחות אנחנו לא יודעים. דיברנו על המוות, נכון? כן. עכשיו, אנחנו יוצאים מתוך הנחה בסיסית שלמות זה רע. לא כולנו. בסדר, בסדר. אבל, בסדר. אבל זה, ה, זה הלייט מוטיב. זה, שע... זה גם שיפוט. בטח. וזה גם מחשבה. וזה מחשבה רק עם... מחשבה. וזה אז אני, שוב, אני לא נכנס לזה עכשיו, כי בזה טיפלנו אז, אבל כל הזמן, אם אנחנו חושבים, אם אנחנו חשים, אנחנו כל הזמן נמצאים בהשוואות ובשיפוטים. עכשיו, צריך להבין, אני לא יוצא נגד זה, אין לי שום דבר נגד זה, אבל אנחנו צריכים לראות במשבא. את זה, מה? יש לנו השוואות טובות, בטח, בטח, בטח, בטח שוב, אני לא יוצא נגד זה, השוואות טובות, השוואות רעות, השווא אנחנו, אנחנו צריכים לא לראות לא... שזה השוואה, עכשיו, יש בו איזושהי, אני אגיד, כאילו משהו קצת שרירותי, מה זאת אומרת? זאת אומרת למוישלה מתה חתול, לאילן מתה אימא, זה אותו דבר או לא? סיים סיים או דיפרנט? <gulife> <gulife> בחתולה ובמוישלה. אבל אנחנו צריכים להבין, זאת אומרת זה הדבר המאוד, המאוד עמוק פה, שאנחנו כשאנחנו אומרים שאנחנו יוצרים את העולם שלנו, זה לא הכוונה שאם אני אפתח את העיניים עקום אז יהיה לי פתאום אר... אר... ארמון מ... מצמר סוכר. זאת הכוונה. לא, לא, לא הבנו את הארמון. <tedasek> כשאומרים שאתה בונה את העולם שלך, זה לא הכוונה שאתה עכשיו יכול להחליט שיהיה פה ארמון מלך ואתה תהיה המלך. ואשתך תהיה המלכה, זה הולך ביחד. אלא אלא שאנחנו צריכים לראות איך שאנחנו כל הזמן, כשאנחנו חושבים, אנחנו בעצם יוצרים את המציאות שלנו. עכשיו, שוב, תבינו, אני לא אומר שאנחנו צריכים להפסיק לחשוב ולהפסיק לנסות ליצור את המציאות שלנו, אבל אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עושים את זה. זה יפתח אפשרות לעשות את זה אולי אחרת. כן. זה, זה, זה, זה לא רק, זה לא רק יפתח אפשרות, זה יפתח חופש לכל דבר. ו... זו הזדהות לא יפה להפתח. מה מה? מי? שני דברים שלנו אולי. כן. מה שיש בהשוואה... אבל זה ישר לנצח לקרוא מקום. מה קרוב? מה? אחרת זה קרוב. אני יכול להביא לעוצמה יותר נמוכה של המאווררת כן, אוקיי, כן, ג'ולי אני קצת קשה עם ההשוואות, אוקיי? כי אני ש... זה לא שאילן משווק עושה השוואה כי שעוברים איזשהו עבר, שזה okay. כבר לא משנה מה, okay. או קורה משהו. Okay. אז נמצאים במצב רגשי, וכשאתה okay. נמצא במצב רגשי... מה רגש זה ש... במצב רגשי? זה כשאתה אומרת במצב רגשי, זאת אומרת אני לא יכולה לנתח את זה. לא, כשאני אלה? נמצא במצב רגשי, okay. אני אומרת, אני אתן אה, אה, אה, לך דוגמה עליי, אני יכול לראות איך אתה שם שלי מת, אז אני לא שווה השוואה שכל מי באזור שלי, אני משווה את זה לזה שבאתי את האבא זוכרת, את שם שלי מת, אז רגשית, הייתי במקום מאוד חסוי, התבדרנו כל מיני צורות, זה איך ששמעתי מוזיקה, איך שראיתי צבעים, הכל היה, אז כאילו ראיתי את הולכים לבודים כן. ‫ואז ההזדהות שלי גם הייתה מאוד אחרת עם... ‫-אבל רגע, אבל נגיד שאילן, ‫יכול להיות... ‫-לא, להיות לא, לא, לא, מלא לא מלא רגע, רגע, רגע, רגע. ‫יכול להיות שאילן יגיד לך ‫שאצלו בכלל זה היה בכלל בצורה אחרת לגמרי. ‫אין, אין ‫-אז מה? שזה שזה זה אין. זה ‫דיברת קודם אה, על השוואות. כן. ‫ כן, אנחנו <שאלה> מחליטים <שאלה> שהסיטואציה <שאלה> הזאת היא, היא כמו הסיטואציה הזאתי, או שהסיטואציה הזאת היא לא כמו הסיטואציה הזאתי, וזה לא משהו אובייקטיבי. <שאלה> זה, זאת אומרת <שאלה> זה, מה, מה ברור? <שאלה> בסדר, אז אנחנו מחליטים, <שאלה> אנחנו מחליטים מתי המצב הזה הוא דומה למצב ההוא, מתי הוא נכנס לתוך אותה קופסה. אנחנו מחליטים, אנחנו זה לא במודע, אבל איכשהו אנחנו מחליטים, לא כן, כן, מישהו הלך ולא יודע מה, אני אתן דוגמאות קצת יותר פשוטות, מישהו מת לו החתול ומישהו אחר דרך הג'וק, עכשיו היו פה שני מקרי מוות, כן, עכשיו יכול להיות שאיזשהו בודהיסט מאוד מאוד אדוק יגיד זה אותו דבר שניהם יצורים תבונים ופה הלכה נפש לעולמה וזה אותו דבר מיליון אנשים יגידו מה אתה משווה בכלל זה היה חתול שלו 15 שנה חי איתו בבית אכל מפיתו אכל ממפשטה ועכשיו הוא הלך לעולמו וזה בסך הכל מה זה הוא גם רע וגם פולש וגם זה היה בטעות אבל אנחנו, זאת אומרת, אנחנו מחליטים אם זה אותו דבר או לא אותו דבר. עכשיו, זה טבעי לגמרי, ככה אנחנו בנויים, אבל אנחנו צריכים לראות שזה <coughs> עבודה שלנו, שלנו במרכאות, כן? אבל אנחנו, יש לנו קרמה מסוימת, עברנו כל מיני דברים בחיים, לימדו אותנו ככה וככה, ו... אני אגיד דוגמאות כאילו של, של, של, של דה יותר שמישהו מתאבד, מתאבד שיעי כזה ש, שנורא שמח כי הוא הולך למעלה ויש שם שבעים ושתיים כן? אנחנו כיוון שאנחנו חייבים מעצם טבענו לשייך אותו למשהו, אז אנחנו כאילו מנסים לראות זה נכון, זה לא נכון, זה טוב, זה לא טוב, הוא סובל, הוא לא סובל. עכשיו בשביל לעשות את זה, אנחנו מגייסים את כל הידע הקודם שלנו ואת כל ה... נגיד כאילו בפשטות את כל הקרמה שלנו ואנחנו מגיעים לאיזושהי, אנחנו אומרים טוב, זה כמו, לא יודע מה, כמו חייל שנפל במלחמה, או לא יודע מה, אנחנו מנסים למצוא איזשהו, קשה לנו, קשה לנו בלי הסבר. קשה לנו לקבל דבר כשלעצמו, שככה זה. רפרנס, כן, כן. תאמין אותך, נפתרנו שאין קומבשן, זה הטעות של היד. הטעות שהיה, שאין קומבשן אמיתי, כאילו מה... רגע, רגע, אתה מכניס את הדבר שלך, אבל הוא עוד לא במקום, תראה ויהיה מקום. עכשיו, זאת הנקודה הכי חשובה לדעתי, לא חשוב, אחת החשובות שאנחנו צריכים לראות אותה. אין חלוקה אמיתית של דברים ואנחנו מחליטים איך להתייחס. עכשיו, אם אתם זוכרים שאמרתי קודם, ה-compassion הוא תוצאה, נגיד במקרה הזה, של זה שאני קודם אמרתי מי ייתן וכל היצורים אה, יחיו באושר. בואו נגיד שאני עכשיו רואה, לא יודע מה, איזה שהוא רוצח אכזרי ואני אהיה ילד טוב, והוא, והוא נפל וקיבל מכה בברך, כן? האם אני צריך לגב, לג, לגלות כלפיו קומפשי? לא יודע, נכון? אז כן, אם אני בודהיסט ממש מעולה ואני באמת חושב שכל היצורים התבוניים צריכים, אה, אה, אה, צריך לחמול עליהם, אז כן. אבל אם אני יודע שהוא בן אדם חרא והוא כל הזמן מזיק לאנשים וכולי וכולי וכולי, אז יכול להיות שיהיה לי קומפיישן קצת יותר קטן, נכון? סיכוי, סיכוי, סיכוי טוב סיכוי. בינינו, לפני השיעור הזה. עכשיו אתם לא אומרים כלום, אבל לפני זה הייתם אומרים כן. זאת אומרת שכל הדברים האלה הם תוצאה של איזשהו מבנה מחשבתי שיש לנו. גם קומפשן, שזה דבר מצוין, שכמה שמתהפך יותר קומפשן יהיה לנו יותר טוב, כן? עדיין, גם אותו אנחנו מפעילים קצת בצורה סלקטיבית. כן אילן, מה רצית להגיד? שונה. מה? אתה יודע מה רציתי, אם אתה רוצה להתייחס לזה. לא, לא, אני לא יודע. אה, מה שאני שקומפשן טענו שאמרת שקומפ... שקומפשן זה אחד הדברים שמביאים לה... לאחד מה... מהשביעייה לא זה... לא לא אחד מהרביעייה אחד מהרביעייה אקווינימיטי זה אחד <אק> מהשביעייה אוקיי. כן כי טענתי רציתי לטעון שקומפשן הוא לא קיים בצורתו הטהורה תמיד באמת היחסית הוא לא בא... שום דבר אין בצורתו הטהורה אוקיי. כל הדברים האלה שמובילים אותנו לאמת המוחלטת הם כולם באמת היחסית. אבל קורפשן זה ברור. כן, ברור, ברור, אתה לא יכול לבוא ולהכביש למישהו משהו, אתה לא מה קרה לו. בוודאי. אתה לא יכול להבין מה נכון, וגם אם אתה לא שופט. כן, כן, כן, בגלל זה. כן, כן, כן. בגלל זה. שוב, שוב, בגלל זה. איך אתה מדבר הזדהות? הזדהות? שאתה סובל בסבל של האחר, להבדיל מכם. אני לא מגדיר, זאת אומרת, אבל למה אני צריך להגדיר הזדהות? לא, לא, מה זאת אומרת הזדהות? אני מנסה להגיד. לי נראה אינטואיטיבית? כשהיא אומרת אני מזדהה, למה אני מתכוון? אני חושב שהזדהות... זה אמפתיה? הזדהות זה להשוות משהו שקרה למישהו אחר למה שקרה לך, ולהגיד זה אותו דבר. האם זה להעמיד את עצמך במקומו? כן. אז א', לא נעים לי להגיד, כאילו במידה מסוימת זה, כמו שאילן אומר, זה פיקציה. מה זה? פיקציה. תמיד. כי אתה לא באמת מעמיד את עצמך במקומו. אתה לא יכול. הוא ידיע גם איפה הוא. אתה לא יכול, אתה מתאר לעצמך איפה הוא. אתה חושב. כן. והזדהות, שוב, זה לא ממש, זה לא ממש מילה, טובה בבודינזם. זה לא מעניין. זה הזדהות עם מישהו. או עם משהו, זה טעות ערכי המפלגה, אותו דבר, זה עוד יותר טוב, אז אין דבר כזה בעצם, זה רק, זה זה גורם לספר, זה חד גדול, זה דבר שנובע מתוך בורות בעצם, כי חוכמה זה לא, גם לשנות יסר לפיתים? טוב, זו מילה טוב, אחרת. שוב, זה בסדר, תחמול. זה יותר טוב מאשר ההפך. אבל זה לחמול, אתה צריך... אבל עדיין, שחר. אתה לא יכול להזדהות עם סבל הפליטים. בטח לא אם אתה לא פליט נכון, כעת. נכון, לא לא... אז זה אתה, זה אתה זה להפך, זה... אתה משקיט את מצפונך. אם יש משהו שאתה יכול לעשות, לך תעשה. <laughs> להזדהות עם סבל הפליטים, זה במקום. נכון. זה אז... אולי... אבל אולי זה מוביל למעשה. בסדר, <laughs> אם זה מוביל למעשה, אז זה בסדר גמור. אפילו אם זה באמת היחסית. בסדר, כן, זה ברור, כן, כן, בגלל שזה עדיף, עדיף compassion על שנאה, זאת אומרת, זה ברור שזה, אז, אז, אז, אז, אז, אז רק עניין שלך, את ההגדרה, של השתוות הנפש, תגיד להם, אני לא מזדהה עם זה, זה התבוננות, זה התבוננות, שקולה, אני כותב בסוגריים ורפלקטיבית, כי על זה נדבר אחר כך, במעלות ובמורדות של החיים, בדברים הטובים והרעים שקורים לנו. ג'ולין, אני חושב שזה רעיון טוב, תגידי להם שהם לא סובלים, הם סובלים להם שכוסמים טוב כמובן. אם נהנו מזה... אני מדברת עם פעילים. אני מדברת עם פעילים. תמיד בחמלה או בהזדהות, אני מבצעת, יש לה נקודה רגע שוב רגע שלא תבינו לא נכון, זה ארבעת הדברים הכי טובים שאפשר לעשות בחיים, זה לא משהו רע רק צריך, רק חמלה ושמחה זה רמה אחת מתחת לאקווינימיטי, אבל עדיין זה יותר טוב מכל היתר. כן, עכשיו השאלה. לא, מה שאני לא מצליחה איכשהו לחלק את עצמי, אולי זה חמונה מה שאני מתכוון לזה, שכשאני אומר מישהו סובל, כן אני לא משווה את עצמי ורואה את עצמי במצב הזה, אבל אני מזהה שם בתוך כל הסבל לבין משהו, כן. ש... בוא ניקח סבל לא של בן אדם ש... קחי משהו של... קונקרטי. של הומלס. כן. אוקיי? כן. אפילו אפשר להיות לא לראות אותם. כן. לפעמים כן. אפשר ממש להישבר מלראות. כן. נו. כן. לא. וכשאני עושה דין מה קורה לי? באותו רגע מעבר לפעולה אם לתת להם כסף. כן. או לא, זה פתאום אני מזהה בהם משהו כן. שאני כן משייכת אותו למשהו שהוא אני אוקיי. לא רק כן בן אדם, אני פתאום רואה משהו מעבר לריח לסור... ולסוף. בסדר גמור, זה, זה חמלה, זה, נו, זה, זה, חמלה. חמלה. זה, כן? זה לא הזדהות? לא, הזדהות, את הזדהה איתו, אולי את הזדהה עם הבעיה שלו, אבל <ש> איתו, <ש> אני חושב ככה. שוב, הזדהות זה דבר... שמטשטש לך בעצם את הראייה, כי את כאילו יותר מדי קרובה לזה, אבל זה לא אמיתי גם. אף פעם זה לא מה? למה? קומפשן? כן, זה שיפוטיות, כן, אני, הוא עכשיו סובל, אני צריך לעזור לו. שוב, יש פה את העניין השלילי שאני מעליו, אחרת אני לא יכול לחמול עליו. אני לא סובל. אבל, אבל, אבל זה משהו לגמרי אחר מאשר אה, אה, אה, כאילו הזדהות. שוב נבין, הראשון כמו שאמרנו זה קבלה, קבלה זה משהו אחר, קבלה זה לא הזדהות, קבלה זה הפתיחות שאני מוכן לקבל מה שקורה. עכשיו לא בהכרח אני יכול לראות את זה, לקבל את זה מתוך השתוות הנפש, אלא אני מקבל את זה. עכשיו נגיד אם אני מתורגל או שאני מבין, אז אני אלך ואני אראה משהו עצוב, נגיד לא יודע מה, חתול מת בצד דרך, הקומפשן יאפשר לי להסתכל עליו, או הומלס, הקומפשן יאפשר לי להסתכל עליו לראות מה אני יכול לעשות בשבילו. Okay. הזדהות יכול להיות שבכלל לא תיתן לי, לי, לי לטפל בזה, כי אם אני לדעתי בכל אופן הוא במצב נוראי ואני מזדהה איתו, אז גם אני נהיה פתאום במצב נוראי. במצב נוראי אני לא יכול לעזור לאף אחד. ולהפך אם ותמיד כמעט תמיד יש עוד אנשים בסביבה שגם צריכים עזרה לא רק אנחנו, אפילו ש... לא יודע מה, אני, אם אני יכול לעזור לאנשים מסביב על ידי זה שאני אודיע ליריעה או שאני אקח אותו הצידה, בשביל זה אני צריך קומפשן, אבל הזדהות? מה, מה, מה קורה בהזדהות? עכשיו, יש כן את הנושא של אהבה, של הקתיחות, אני צריך להיות פתוח, אני צריך לבנוע, לראות מה קורה, אני צריך להסתכל עליו, צריך לקבל את זה, שזה המצב שלו כרגע. ואז אם בשיפוט שלי, לא יעזור, פה יש שיפוט, המצב שלו רע, יש פה מקום לקומפשן. אם המצב שלו טוב, יש פה מקום לשמחה. אז החברות של אילן הן בקבלה ובקומפשן. איזה חברות? איזה חברות? לא עומדות מנגד. אה, חברות שלי, לא הבנתי. זה שהבאת. מה אני חושב, בטח. הם לא היו זרות והן לא יהיו זרות והן לא צריכות להיות זרות. זה לא משאבות. הן לא מזדהות. כן. אוקיי, נזכורות מה היה לנו בעלם. זו הייתה כתבה מדהימה, לא יאמר מה קורה שלי. אז אה... בהצלחה. ביי. ביי. ביי. יש לך עוד עשר דקות. עשר דקות. חמש. בסדר. בסדר. אז... עוד מעט נגיע כאילו אבל אני... יש פה איזה נושא צדדי שאני רק אתחיל אותו ואנחנו נמשיך אותו בפעם הקודמת. מה? הבאה. הבאה, כן. בוא תשאיר כמה דקות רגע לגבי הפעם הבאה. אז נפסיק עכשיו? כן. אוקיי, הפסקתי. לגבי הפעם הבאה, הבנו שהאכסניה, היא לא תהיה זמינה לנו בזמן הקרוב, לא, יכול להיות שכן, maybe yes, maybe not, זאת אומרת, צריך אלטרנטיבה. אוקיי, צריך אלטרנטיבה. ואם יש לי מישהו...